Bismillahirrahmanirrahim. الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم الى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا اما بعد الحمد لله سبحانه بجلاله Rasanya tidak ada sesembahan yang berat disembah Dan diibadai kecuali Allah Tidak ada sekudah baginya Dan aku bersaksi bahasanya Muhammad adalah hamba Allah dan juga Rasulnya Salam dan salam Semoga senantiasa Allah SWT akan libahkan kepada beliau Keluarga beliau Para sahabat beliau Dan orang-orang yang mengikuti mereka Dengan baik sampai akhir jamaah Adin sekalian para jamaah umrah Para penjara masjid nabawi dan juga para muqimin yang dimediakan oleh Allah Azza wa Jal Masih kita bersama kitab Al-Aqidah Al-Wasitiyah Yang dikarang oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyyah Rahimahullah Seorang ulama yang meninggal dunia pada tahun 728 Hijriah Yaitu kurang lebih 700 tahun yang lalu dan ini adalah Aqidah Ahlu Sunnah Wal Jamaah yang boleh disebutkan dengan dalil-dalilnya dan kita sudah sampai pada uh, ucapan beliau وَقَوْلِهِ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّقُوا بِالْقُوَةِ الْمَدِينَ Kemudian setelahnya beliau mengatakan رَحْمَهُ اللَّهُ وَقَوْلِهِ لَيْسَقَ مِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُمَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ Dan juga firman Allah Azza wajalla yang artinya tidak ada yang serupa dengan dia dalil dia adalah as-sami'ul basir. Jadi ada Allah Azza wa Jalla yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Beliau rahmattullah seperti yang sudah kita sebutkan sebelumnya akan menyebutkan di dalam kitab ini dalil-dalil dari Al-Qur'an demikian pula dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang sifat-sifat Allah Azza wa Jalla secara tafsir secara terperinci. Dan setelah beliau menyebutkan tentang ayat-ayat Allah SWT yang berkaitan dengan masalah ilmu Dan bahwasannya Allah memiliki sifat al-ilmu Dan ilmu Allah adalah ilmu yang sangat sempurna Kemudian beliau menyebutkan tentang firman Allah Innallaha huwa razaq huwa tilmatin Sesungguhnya Allah Dialah ar-razaq yang maha memberikan rezeki dan Dialah Tuwuah yang memiliki kekuatan al almatin yang sangat dahsyat, yang sangat besar. Kemudian setelahnya beliau menyebutkan dalil yang menunjukkan bahwasanya Allah adalah Maha Mendengar dan bahwasanya Allah Maha Melihat dan bahwasanya tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla dan sebanding dengan Allah di dalam sifatnya. Allah mengatakan: لا يسابط له شيء tidak ada yang serupa dengan Allah. Tidak ada serupa yang serupa dengan Allah. Dan ini adalah menunjukkan kepada kita bahasanya makhluk tidak ada yang serupa dengan Allah Azza Wajalla. Baik di dalam dadanya, maupun di dalam sifatnya, maupun di dalam afaalnya, di dalam pekerjaan-pekerjaannya. Lebih sah kami tahu, tidak ada yang serupa dengan Allah. Baru siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluk, maka sungguh dia telah kufur kepada Allah Azza Wajalla. Karena Allah mengabarkan, leysa kapitali syait, tidak ada yang serupa dengan Allah. Apabila datang seseorang, mengatakan berasanya sifat Allah sama dengan sifat makhluk. Atau dat Allah sama dengan sifat makhluk. Atau mengatakan pendengaran Allah sama dengan pendengaran, maka dia telah kufur dia telah keluar dari agama Islam dan seorang salaf yaitu Nuaim beliau mengatakan man syabbaha Allah bi khalqihi faqad kafara siapa yang menyerupakan Allah dengan makhluknya faqad kafara maka sungguh dia telah kufur telah keluar dari agama Islam laisa ka mithli syai' tidak ada yang serupa dengan Allah kemudian Allah mengatakan Wa huwa was sami'ul basir dan dia Allah s.w.t adalah yang maha mendengar dan dia adalah maha melihat dan ini menunjukkan bahasanya di antara nama Allah adalah as-sami'un basir. As-sami' artinya adalah maha mendengar, maha sempurna pendengarannya. Allah s.w.t mendengar segala sesuatu, sekecil apapun desahan seseorang, seseorang berbisik dengan orang yang lain. Dalam keadaan uh, di, di, di malam yang gelap gulita tidak ada yang mendengar kecuali keduanya maka Allah subhanahu wa taala mendengar apa yang mereka ucapkan Allah subhanahu wa taala adalah asmiah yang maha mendengar tidak ada suara yang samar dan luput dari Allah azza wajalla. Di dalam al-quran Allah subhanahu wa taala menyebutkan yang kisah seorang wanita yang dia dilahir oleh suaminya. Bihar artinya adalah seorang suami mengatakan kepada istrinya, Engkau seperti punggung ibuku. Artinya aku tidak akan mendatangimu, tidak akan menyetubuhimu. Ini namanya liha. Ya karena engkau dianggap, uh, dia dianggap seperti, seperti ibunya sendiri. Allah SWT mengatakan, Kau disami'allahu qawla'lati tujadiluka fi zawjiha wa tashkaki ilallah wa allahu yasma'u tahamurakuma Innallaha sami'un masir Ya datang wanita ini Kepada Nabi SAW Dan mengadukan Ucapan suaminya ini kepada Rasulullah SAW Dia mengatakannya Rasulullah Dia telah memakan Masa masa mudaku Artinya dia menceritakan suaminya Dia telah menikmati masa mudaku Dan seterusnya Kemudian sekarang dia Mengatakan bahawa aku seperti bumbung Ibunya mengadukan Ya apa yang dilakukan oleh suaminya kepada Rasulullah SAW, ya dan datang kepada Nabi SAW dan saat itu Aisyah berada di rumah dan melihat Rasulullah SAW yang sedang didatangi oleh seorang wanita yang mengadukan tentang, ia ya, mengadukan tentang sebuah perkara. Ya Allah mengatakan, kau dan Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah Allah telah mendengar ucapan seorang wanita yang datang kepadamu dalam keadaan dia mengadukan suaminya kepada dirinya qad sami Allah qaulal lati tujadiluka fi zaujiha wa tashtaki ila Allah dan dia memanggil kepada Allah SWT. Dan ta'ala Inna Allah wa'ataqan wallahu yasma'u tahawurakuma dan Allah mendengar percakapan kalian berdua. Yaitu percakapan siapa? Rasulullah SAW dengan wanita tersebut. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah maha mendengar, lagi maha melihat. Aisyah RA ketika membaca ayat ini. Dan mendengar ayat ini. Maka dia mengatakan. Alhamdulillah. Alladhi wasi'a sam'uhu. Al-aswata. Al-aswata. Alhamdulillah segala puji segala puji bagi Allah yang pendengaran yang menyili, meliputi segala segala suara semua suara ya Allah swt mendengar ucapan yang wanita tersebut sementara Aisyah radhiallahnya yang saat itu berada di rumahnya dan melihat ya percakapan antara Rasulullah SAW dan juga wanita tersebut dia sendiri tidak mendengar apa yang di ucapkan oleh wanita tersebut. Maka Isa mengatakan, Alhamdulillah, alladhi wasi'azamuhu al-aswat. Ya, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, yang pendengarannya meliputi semua suara. Allah SWT mengatakan, tetapi Allah SWT mendengar seluruh suara, dan tidak ada suara yang samar bagi Allah Azza wa Jalla. Wahu wassami' dan dia adalah as-sami' karena itu seorang Muslim, yang ketika dia meyakini bahasanya Allah mendengar segala sesuatu, maka dia berusaha untuk menjaga lisannya dan supaya dia tidak keluar dari lisannya kecuali ucapan yang baik, kecuali yang yang diridai oleh Allah Azza Wajalla. Dan apabila dia tidak mampu atau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik, maka petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah seseorang dia Bismillahirrahmanirrahim. Maka yang beriman kepada Allah dan hari akhir, falqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan juga beriman kepada hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan ucapan yang baik. Maka adalah dia mengucapkan ucapan yang baik. Kalau tidak bisa, aw liyasmut, aku dia diam. Ya, atau dia diam, ucapkan ucapan yang baik. Kalau dia bisa mengucapkan ucapan yang merik, maka dia memilih untuk diamnya supaya selamat, ia ya tidak mengucapkan ucapan yang membuat murka Allah Azza Wajalla. Kemudian al wasil dan Allah Swt adalah maha melihat, maha melihat segala sesuatu. Tidak ada yang menghalangi Allah Azza Wajalla. Allah Swt wa di atas, sebagaimana sudah kita sebutkan dalilnya sebelumnya itu Allah al ghair. Dan Nabi mengatakan Antahazir, fa liisa faukak shay. Ya Allah, Engkau adalah Antahazir dan tidak ada sesuatu yang lebih atas daripada dirimu. Dan kita sudah membaca ayat kursi yang kita sebutkan maknanya. Warwul alaiyun alim. Jadi Allah Azza wa Wajalla adalah yang maha tinggi dan juga maha besar. Maha tinggi di antara makna tinggi di sini adalah tinggi daripadanya. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah Azza wa Jal. Tapi Allah SWT juga maha melihat. Ketinggian Allah tidak menghalangi Allah SWT untuk melihat segala sesuatu. Dan apa yang terjadi di bumi dan apa yang terjadi di langit. Al-Basir artinya adalah maha melihat. Allah SWT memiliki sifat Al-Basar dan sangat sempurna sifat Al-Basar di sini. Berbeda dengan makhluk dia makhluk maka dia memiliki sifat al-basar bisa melihat Akan tetapi sifat al-basar ya sifat penglihatan yang kita miliki adalah sifat penglihatan yang lemah ya sifat penglihatan yang yang lemah tidak semua ada yang di apa yang di depan kita bisa kita lihat kita bisa melihat 100 meter, 200 meter kita bisa melihat sesuatu yang tidak ada penghalangnya adapun apa yang berada di belakang dinding maka kita tidak bisa melihatnya. Adapun Allah Azza wa Wajalla maka sifat al basar yang Allah miliki ya adalah sifat yang sangat sangat sempurna. Allah Swt maha melihat yang meskipun Allah Swt di atas arsh, Allah Swt maha tinggi di atas di atas arsh. Ya kursi demikian pula arsh, ya demikian pula langit yang tujuh, ya angka seluar yang sangat yang sangat luas ini tidak menghalangi Penglihatan Allah Azza wa Jal Allah SWT adalah Al-Basir Artinya maha Maha melihat Jadi di dalam ayat yang mulia ini Allah SWT menetapkan bagi dirinya Dua nama Yang pertama adalah As-Sami, Kemudian yang kedua adalah Al-Basir Maka kita harus syakini dua nama ini Dan ini atau ayat ini Disebutkan oleh para ulama Ini membantah dua golongan yang mereka menyimpang di dalam masalah nama dan juga sifat Allah azza wajalla. Ya, firman Allah laisa kamithlihi syai' Tidak ada yang serupa dengan Allah. Ini membantah sebuah golongan yang dinamakan dengan al mushabbiha atau al-mumassilah yang artinya mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Mengatakan bahwasanya pendengaran Allah sama dengan pendengaran makhluk. Atau mengatakan istiwa Allah sama dengan istiwa makhluk. Allah mengatakan, Ini adalah bantahan bagi golongan al-musyabbiha. Yang mereka menyerupakan Allah dengan makhluk. Ada pun firman Allah, Ini bantahan bagi orang-orang mu'abtila. Siapa mereka? Al-mu'abtila adalah orang-orang yang menafikan yang sifat dan juga nama dari Allah Azza Wajalla. Ada di antara mereka yang menafikan nama dan sifat sekaligus seperti Jahmia. Maka ini termasuk mu'akadillah. Ada di antara mereka yang menetapkan nama tetapi mengingkari sifat, iaitu orang-orang mu'akadillah. Maka ayat ini, Warwazmiun wasir, ini menghantar orang-orang yang mengingkari nama dan juga sifat Allah Azza Wajalla. Jadi ayat ini adalah. Bantahan kepada dua golongan yang mereka menyimpang di dalam masalah nama dan juga sifat Allah subhanahu wa ta'ala Nah, dan setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Inna allaha ni'imma ya'idhukum bih Inna allaha kana sami'an basira Sesungguhnya Allah Ni'imma ya'idhukum bih Sungguh indah, sungguh bagus nasihatnya kepada kalian deduk ketika Allah mengatakan innallaha ya'murukum an tu'dul amanat ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas faktu bil 'adl innallaha an ma ya'idukum bih innallaha kana samian basira belum Allah mengatakan sesungguhnya Allah telah memerintahkan kalian untuk menyampaikan amanat kepada yang berhak ternyata perintah bagi kita semua untuk menjalankan amanat dan amanat ini banyak. Ia ya, jabatan ini adalah amanat. Harta yang Allah berikan kepada kita adalah amanat. Demikian pula anak hina adalah amanat bagi kita yang harus kita tunaikan haknya. Dan setiap kita akan ditanya tentang amanat-amanat tersebut. Inna Allah ya murukul antu adul ila ahliha. Kita diperintahkan untuk menunaikan amanat. Wa ina hakam tumbainan nas. Dan apabila kalian Menghukumi di antara manusia Maka adalah kalian Menghukumi dengan cara yang yang Adil Dan Ini adalah perintah bagi seorang muslim Orang yang beriman untuk adil di dalam Menghukumi manusia Siapapun dia Baik itu adalah keluarga kita sendiri Maupun orang lain Maka kita diperintahkan untuk adil di dalam Hukumnya Allah SWT mengatakan Ya ayuhalladi Ku nukaw mina min tisni shuhada alilah walau'ala anfusikum. Abu Walid ini, walakrabin. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kalian yang menegakkan dengan dengan keadilan. Shuhada alilah, ah hendaklah kalian menjadi saksi karena Allah. Walau'ala anfusikum, meskipun atas diri diri kalian sendiri, meskipun keribut kerugiannya adalah pada diri kita sendiri, tapi kalau memang kita salah maka kita harus mengatakan yang, yang benar, yang salah kita katakan salah, yang benar kita katakan benar, awil walidain meskipun itu adalah kedua orang tua kita sendiri, lalu misalnya ada pertengkaran antara orang tua kita dengan orang lain sementara kita tahu bahwasanya orang lain tersebut dia yang benar sementara orang tua kita beliau berdua yang salah maka dalam keadaan demikian kita harus tetap berbuat Adil yang benar kita katakan benar, yang salah kita katakan salah meskipun itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada kedua orang tua kita. Demikian pula wal aqrabin dan orang-orang yang merupakan kerabat dekat bagi bagi diri kita. Kemudian Allah mengatakan, innallaha 'imma ya'idukum bih. Sesungguhnya Allah sangat indah, sangat bagus nasihatnya kepada kalian. Kemudian Allah mengatakan innallaha kana samian basira sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar dan dialah yang maha melihat. Ya di dalam ayat ini kembali Yang disebutkan tentang dua nama yaitu as-samia dan juga al-basir. Jadi ini menunjukkan luasnya di antara nama-nama Allah adalah kedua nama tersebut. Nah. Kemudian setelahnya beliau mengatakan wa qawlihi Walau lah, itu dafar ta jannah, fakulta masha Allah, la kuat illa bila. Dan juga firman Allah azza wa jalla, yaitu yang juga bahasanya Allah swt memiliki nama dan juga memiliki sifat adalah firman Allah, walau lah, itu dafar ta jannah, fakulta masha Allah, la kuat illa bila. Kalau bukan atas andilnya engkau muhefulan. Memasuki jannatak yaitu memasuki kebunmu Engkau mengatakan Masya Allah La kuwata illa billah Allah sebutkan Ya ayat ini di dalam surat apa? Di dalam surat Al-Kahfi Ketika ada dua orang Yang mereka uh, adalah uh, teman Kemudian teman yang satunya ini Diberikan oleh Allah rezeki Memiliki kebun Yang memiliki kekayaan Memiliki kebun Dia ya, tetapi dia Makmur, ia tertipu dengan ia kebun tersebut. Artinya tertipu dengan kekayaannya, merasa dirinya lah yang yang melakukan ini semua dan dengan usahanya dia bisa mendapatkan itu semua. Kemudian dia masuk ke kebunnya dalam keadaan dia tidak mengucapkan, masha Allah, dakwatan illa billah. Kemudian Allah SWT menurunkan yang ada yang menurunkan, menghancurkan, membinasakan kebun tersebut. Maka Temannya mengatakan kepada dirinya Ya fulan Seandainya engkau masuk Ke kebunmu dan engkau Mengucapkan apa Masya Allah Seharusnya engkau masuk Ke kebunmu yang engkau senangi Yang engkau cintai yang telah Allah berikan Kepada dirimu dan engkau mengatakan Masya Allah Yang artinya adalah dengan kehendak Allah. Artinya, orang yang mengatakan Masya Allah dengan kehendak Allah, berarti dia mengakui dan mengikrarkan bahwasanya kenikmatan ini terjadi dengan apa? Dengan kehendak Allah Azza Kalau Allah menghendaki maka Allah akan menetapkan kenikmatan tersebut. Dan kalau Allah menghendaki maka Allah akan membinasakan kenikmatan tersebut. Sehingga dia mengatakan Masya Allah. Ini semua adalah dengan kehendak Allah. Bukan dengan dengan kemampuannya yang luar biasa di dalam bekerja dan seterusnya atau kepandian dia di dalam berbisnis atau pengalaman dia yang sudah lama di dalam dunia jual beli dan seterusnya bukan tetapi ini semua dalam Allah dengan kehendak Allah azza wajalla kalau Allah menghendaki Allah tetapkan kenikmatan tersebut dan kalau Allah menghendaki maka Allah akan mengambil dan membinasakan kenikmatan سبحانه لا قوه بالله, tidak ada kekuatan kecuali dengan Allah azza wajalla artinya dia berlepas diri dari bertawakal terhadap kekuatannya sendiri tapi dia mengakui dan menyadari bahwasanya ini semua adalah dengan kekuatan yang ditolong oleh Allah azza wajalla dengan pertolongan Allah azza wajalla sehingga dia mengatakan masyaallah la quwata illa billah sebagian salah sebagian terdahulu kita mengatakan Man a'jabahu shay'an falyakul ma Allahu la Man a'jabahu shay'an falyakul ma Allahu la quwata, allahu la quwata siapa yang takjub dengan sesuatu. Ya kita melihat sesuatu kemudian kita terheran-heran. Dia ya, datang ke Madinah misalnya melihat Masjid Nabawi yang begitu luas. Ya atau melihat sesuatu di sini yang yang mengherankan yang belum pernah dia lihat sebelumnya. Ya, faliyakul maka dalam dia mengatakan, masha la kuwata illa bila. Ini adalah dengan kehendak Allah dan tidak ada kekuatan kecuali dengan dengan Allah azza wajalla. Ini menunjukkan tentang disyariatkan yang mengucapkan ucapan ini apabila seorang melihat sesuatu yang menakjubkan dirinya. Nah, baik dan di dalam ayat ini, ya Allah swt. Menetapkan Al-Masy'i'ah untuk Allah Azza wa Ya menetapkan bahasanya Allah memiliki Al-Masy'i'ah Allah SWT memiliki kehendak Tetapi Allah berbeda dengan Masy'i'ah makhluk Harus kita yakini Kita tetapkan Ya berdasarkan ayat ini Bahasanya Allah memiliki sifat apa? Al-Masy'i'ah Artinya adalah kehendak Tetapi bersamaan dengan itu harus kita yakini bahasanya Allah berbeda dengan masihah makhluk karena Allah telah mengatakan tadi laisa ka bithri syai tidak ada yang serupa dengan Allah jadi kita tetapkan Allah memiliki masihah memiliki kehendak dan makhluk memiliki kehendak tetapi masihah Allah tidak sama dengan masihah makhluk ya masihah makhluk ini adalah masihah yang lemah karena masihah kita ini di bawah masihah Allah azza wajalla apa yang kita inginkan, kalau Allah tidak menginginkan maka tidak akan terjadi. Apa yang Allah inginkan, kalau kita tidak menginginkan maka pasti akan terjadi. Oleh karena itu al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah pernah mengatakan, "Masyi'takana wa illam asya". "Wa ma syi'tu illam Ya Allah, apa yang Engkau inginkan pasti terjadi meskipun aku tidak menginginkan. Allah menginginkan musibah misalnya kepada seseorang. Padahal dia tidak menginginkan. Kalau Allah menginginkan sesuatu pasti akan terjadi. Meskipun kita tidak menginginkan. Wa وَمَا شِئْتُوا إِلَّمْ تَشَأْلَمْ يَاكُونَ Dan apa yang aku hendaki, apa yang aku inginkan, kalau engkau tidak menghendaki, maka tidak akan terjadi. Kita ingin umrah, rindu dengan Madinah. Tetapi kalau Allah tidak menghendaki, maka tidak mungkin akan terjadi. Ini menunjukkan bahasanya maasiah kita itu adalah maasiah yang lemah di bawah maasiah Allah Azza wajalla. Ya, jadi kita memiliki maasiah Allah Subhanahu wa taala juga memiliki maasiah, tetapi maasiah Allah adalah maasiah yang sempurna. Ya, berbeda dengan maasiah makhluk. Nah. Kemudian setelah itu beliau menyebutkan firman Allah Azza wajalla yang ada di dalam surat Al-Baqarah Walau Shah Allah, maqtatil al-ladin min ba'dhim, min ba'di ma jatuhu al-bayinat. Walakin iktalafu, fminhum man amana, waminhum man kafir. Walau Shah Allah, maqtatilu. Walakin Allah yafgalu ma yurid. Bilamakah? Ya menyebut kafir, man Allah Azza wa di dalam Surat Al-Baqarah yang artinya dan seandainya Allah menghendaki. Nisaya tidak akan berperang orang-orang yang datang setelah mereka. yaitu berbicara atau Allah SWT berfirman, berbicara tentang para pengikut Nabi atau sebagian pengikut Nabi setelah setelah kematian Nabi. Dan seandainya Allah mengendaki, Nisaya tidak akan berperang. Tidak akan bermusuhan. Tidak akan berperang orang-orang yang datang setelah mereka. Mimba'dimaja'acamul bayinat. Setelah datang al Bayinas keterangan yang nyata kepada kepada mereka yang seandainya Allah menghendaki ini tidak akan berperang mereka ya tidak akan berperang dan ini menunjukkan bahasanya peperangan yang terjadi di antara mereka ya ini adalah dengan masyadulah dengan kehendak Allah azza wajalla perdamaian antara dua kelompok demikian pula peperangan antara dua kelompok ini semua adalah terjadi dengan Nashiatul tidak mungkin keluar dari Nashiatul Allah Azza Wajalla. Walau Shah Allahu makota daru Nabi Nabi mimbak dimajalah surah al-Baqiyyinah. Walakin yang sedalam itu akan tetapi mereka berselisih pendapat. Maka ada di antara mereka yang beriman dan ada di antara mereka yang kafir. Dan seandainya Allah menghendaki makota daru, misalnya mereka tidak akan berperang. Akan tetapi Allah melakukan apa yang Dia hendakinya. Ayat ini menunjukkan kepada kita tentang masya Allah dan bahasanya masya Allah adalah nafila. Masya Allah itu pasti akan terjadi. Yang dimaksud adalah irada kaumnya, Iradah kaumnya atau nama lainnya adalah al-masya. Ah. Ini pasti terjadi. Inna amru illa arad shay'an ayyakulalhu kunfayakun. Semuanya urusan Allah. Apabila mengingin atau menghendaki sesuatu adalah mengatakan kun. Allah mengatakan kun yang artinya adalah jadilah. Faya kun maka jadilah sesuatu yang Allah inginkan tersebut. Ya Dan di dalam ayat ini Allah mengabarkan kepada kita. Bahasanya peperangan yang terjadi di antara mereka adalah dengan masyiatullah. Dan kalau orang, orang terjadi peperangan. ya Dan ini menunjukkan sekali lagi tentang. Nasihat Allah Azza Wajalla. Kemudian setelahnya, beliau menyebutkan firman Allah: Inna Allah yaqumu ma yurid. Inna Allah yaqumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Allah Swt menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Dan ini menunjukkan bahasanya Allah memiliki kehendak. Itu Allah mengatakan ma yurid. Inna Allah yaqumu ma yurid. Sesungguhnya Allah menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Allah SWT menghukum ya, dengan syariatnya, ya, menghukumi sesuatu ini adalah halal, ini adalah haram, ini adalah boleh, ini tidak boleh. Maka Allah menghukumi sesuai dengan kehendaknya. Demikian pula di dalam hukum qadari, yang di dalam masalah takdir. Maka Allah SWT menghukum sesuai dengan, dengan kehendaknya. Dan Allah SWT Ya, dia adalah Al Hakim, sebagaimana yang sudah pernah kita sebutkan dalilnya. Yang artinya adalah Allah Maha Bijaksana. Allah melakukan dan menghukum sesuai dengan kehendaknya dan Allah adalah Maha Bijaksana di dalam apa yang Allah lakukan. Yang baik di dalam masalah syariatnya maupun dalam masalah takdirnya. Nah, kemudian beliau menyebutkan firman Allah Azza Wajalla, "Famayyuriilah." Ayyah yahu yashrah sadrahu lil Islam wa man yurid ayyidullah yaj'al sadrahu dayyqan harajan ka Allah mengatakan yang artinya maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah maka barang siapa yang Allah kehendaki untuk diberikan hidayah ia syarah tabar uh, atau uh, yasrah sadrahu lil Islam maka Allah SWT akan meluaskan sadurnya akan meluaskan dadanya lil Islam untuk menerima Islam ini barang siapa yang Allah berdaki kebaikan bagi dirinya Allah berdaki dia untuk mendapatkan taufik Allah berdaki dia untuk mendapatkan hidayah taufik petunjuk maka Allah jadikan hatinya ini luas untuk menerima kebenaran datang kebenaran yang dat dia mendengar ayat dengan mudah dia amalkan mendengar hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mudah dia kerjakan mendengar kebenaran dengan mudah hatinya menerima kebenaran tersebut orang yang Allah hendak itu baikkan maka Allah akan yasra sadrahu Islam Allah akan luaskan dadanya ini untuk menerima al Islam menerima kebenaran ya Kemudian Allah mengatakan, "Wa may yurid ayyidullahu dan barang siapa yang Allah inginkan kesesatan bagi dirinya. Barang siapa yang Allah ingin sesatkan dia, yaja'a sadruhu maka Allah jadikan dadanya ini dayyqan." Jadikan hati, uh, hatinya ini atau dadanya ini dayyqan yaitu sempit. Sempit, yang sempit sekali Sehingga ketika datang kebenaran tidak ada tempat bagi kebenaran tersebut di dalam hatinya. Harjan dan sangat sempit. Ka'anna ma yas'adu fis sama' seperti dia akan naik ke atas Yang sempitnya dadanya dia dan susahnya dia menerima kebenaran yang dipermisalkan diperumpamakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti seseorang yang berusaha untuk naik ke langit. Ya, bagaimana susahnya dia? Dia berusaha untuk berulang kali terbang naik ke atas, tapi dia tidak akan mampu untuk melakukannya. Demikian susahnya, ya orang mendapatkan hidayah apabila Allah Swt menghendaki untuk ya menyesatkan seseorang maka Allah Swt akan menjadikan dadanya ini sempit, ya sehingga tidak ada tempat, ya tidak ada kesempatan bagi kebaikan begitu benarang untuk ada di dalam di dalam hatinya. Dan ini. Bapak-bapak sekalian menunjukkan kepada kita, yang beberapa perkara di antaranya bahasanya hidayah ini di tangan Allah Azza Wajalla. Nah, ya hidayah ini di tangan Allah Swt. Ta Allah Swt. yang memberikan hidayah dan Allah Swt. yang menyatkan. Kalau Allah mengendaki memberikan hidayah kepada seseorang, maka dia akan mendapatkan hidayah meskipun seluruh manusia menghalangi, dihalang-halangi oleh. Teman-temannya, dihalang-halangi oleh orang tuanya, dihalang-halangi oleh gurunya. Dihalang-halangi dari hidayah. Tetapi kalau Allah mengendaki untuk memberikan hidayah kepada orang tersebut, maka tidak akan ada yang bisa menghalangi. Dahulu di zaman Nabi SAW. Bagaimana kurangnya orang-orang Quraisy menghalangi manusia untuk mengikuti Nabi SAW. Semua usaha dilakukan mulai dari fitnah, mulai dari fitnah ucapan, mulai dari fitnah fisik. Dikatakan bahwa sedihnya adalah orang yang gila, dia adalah tukang sihir, dia adalah tukang saih dan seterusnya. Dan dialami secara fisik. Bagaimana supaya manusia tidak mendapatkan hidayah dan tidak mengikuti beliau sallallahu alaihi wasallam. Tapi hidayah di tangan Allah azza wajalla. Di sana ada saja jalan sehingga mereka mendapatkan hidayah. Ya. Jadi yang pertama di antara faedah yang bisa kita ambil luasnya hidayah di tangan Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk, ya seorang nabi, seorang rasul, dia ya, seorang dai, seorang ustadz, seorang guru, maka mereka hanya bisa menyampaikan. Mereka hanya bisa al-bayyan, hanya bisa menjelaskan mana yang hak, mana yang batin, mana yang salah mana yang yang benar. Adapun dia menerima atau tidak, Maka ini bukan di tangan seorang dai. Kewajiban seorang Rasul, seorang Nabi adalah al-balaghul mubin, menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Ya, tidak bisa mereka memberikan hidayah, meskipun itu adalah orang yang dia sangat cintai. Nabi saw sangat mencintai pamannya, yaitu Abu Talib, dan sangat mencintai yang paman tersebut, bahkan paman tersebut yang dahulunya membela beliau, ia ya, dari serangan orang-orang Quraisy, -orang, dari serangan kaumnya. Nabi Muhammad alaihi wasallam sangat mencintai pamannya tetapi sampai akhir hayatnya Ya pamannya tersebut yaitu Abu Talib tidak mendapatkan hidayah dan mati dalam keadaan dia menyekutukan Allah azza wajalla Allah subhanahu wa ta'ala maka menurunkan sebuah ayat ya tentang pamannya yaitu Abu Talib ini Allah mengatakan innaha la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha Sesungguhnya engkau Wahai Muhammad, tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang engkau cintai. Engkau sangat mencintai pamanmu, yaitu Abu Talib. Bagaimana tidak? Sejak kecil, setelah meninggalnya, Abdul Muttalib, yaitu kakek Rasulullah SAW, maka yang mendidik, yang membesarkan adalah pamannya sendiri, yaitu Abu Talib. Yang merupakan saudara kandung dari bapak Rasulullah SAW, yaitu Abdullah, dari kecil. Bahkan Abu Talib mencintai Rasulullah SAW mencintai Muhammad lebih besar daripada cintanya kepada anak-anaknya sendiri dan berkorban dengan jiwanya ya untuk membela keponakannya demikian pula Nabi SAW sangat mencintai pamannya dan senang apabila pamannya masuk ke dalam agama Islam berusaha beliau untuk mendakwai pamannya agar selain membela beliau ya diharapkan pamannya juga masuk ke dalam agama Islam dan mengikuti beliau sallallahu alaihi wa Tetapi yang hidayah di tangan Allah azza azawajal. Sampai detik-detik yang kematian Abu Talib yang beliau sallallahu alaihi wa masih berusaha yang mengatakan kepada pamannya, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah sebuah kalimat yang aku akan berhujan di hadapan Allah untuk membelamu. Terus beliau ulang. Dan di sana ada orang musyrikin yang juga mentalkin. Dan mengatakan, wahai Abu Talib apakah untuk membenci agamanya bapak, bapakmu yaitu Abdul Muttalib? Ya, Rasulullah SAW mentalkin dengan kalimat La ilaha illallah adapun orang-orang musyrikin maka mereka mentalkin dengan taassuf dan dengan, dengan fanatik nenek moyang sampai akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan dia tidak mengucapkan La ilaha illallah padahal Rasulullah SAW sangat mencintai Abu Talib dan ingin apabila pamannya ini mendapatkan hidayah. Tapi Allah mengatakan innaka la tahdi man ahbabta Walakin Allah yahdi mayyasha. Sesungguhnya Engkau Muhammad tidak bisa memberikan hidayah kepada orang yang Engkau cintai. Hidayah taufik itu bukan di tanganmu, tetapi di tangan Allah. Walakin Allah yahdi mayyasha. Akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang dikehendaki. Ya dan ini menunjukkan ya sekali lagi bahasanya hidayah Tauhid ini bukan di tangan kita, kewajiban kita hanya menyampaikan, menjelaskan. Adapun seseorang mendapatkan hidayah tauhid atau tidak, maka ini kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga di antara faedah yang bisa kita ambil dari ayat ini, dia seorang muslim ketika dia sudah mendapatkan hidayah dan dibuka hatinya untuk menerima agama Islam, dan dia tahu bahasanya Allah kalau idialah yang mengendaki kita untuk mendapatkan hidayah ini maka adalah dia, dia memperbanyak untuk memuji kepada Allah atas hidayah ini. Ya adalah dia memperbanyak memuji Allah dan bersyukur kepada Allah SWT yang telah mengendaki kita untuk mendapatkan apa? hidayah. Ya kalau Allah mengendaki misalnya kita dijadikan orang yang sesat. Dijadikan ada kita berat untuk menerima agama agama Islam tetapi dimudahkan diluaskan hati kita, diluaskan dada kita untuk bisa menerima agama ini. Ini adalah kenikmatan yang luar biasa. Ya, makanya seorang ya penceramah ketika dia mengingatkan kita, ya alhamdulillah telah memberikan nikmat hidayah kepada kita. Ini memang nikmat yang yang luar biasa. Banyak di antara manusia yang berat hatinya, yang sempit hatinya untuk berhasrat ke dalam agama agama Isa. Ya, dan kita tahu bahasanya Allah tidak menerima kecuali agama ini. Ya inna inna dinallahi al-islam. Sesungguhnya agama yang benar di sisi Allah adalah agama Islam. Dan Allah muatakal man yatari ghairal islamidina falayuqbal min. Dan barang siapa yang mencari agama selain agama Islam, maka tidak akan diterima darinya. Inilah satu-satunya agama yang diterima oleh Allah Azza wa Jalla dan Allah tidak menerima agama yang lain. Inilah jalan untuk masuk ke dalam jannah, ke dalam surga. Alhamdulillah Yang telah memberikan kita hidayah kepada kepada agama agamanya Diluaskan hati kita, diluaskan dada kita untuk menerima agama ini Oleh karena itu dalam da kita banyak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal Demikian pula Seseorang ketika melihat orang lain Yang belum mendapatkan hidayah Dan dia mengatai bahawa saya ini adalah Dengan kepada Allah Azza wa Jal Dan kesesatan dia dalam kehendak Allah maka timbul di dalam hatinya yang selain bersyukur bahasanya dia mendapatkan hidayah dan dipilih oleh Allah Azza wa Jal, maka timbul di dalam hatinya rasa kasihan. Ya rasa kasihan, dia ya kepada orang tersebut yang belum mendapatkan hidayah. Dan ini yang menggerakkan kita untuk berdakwah. Yang menggerakkan kita untuk berdakwah dan mendakwai manusia. Mengajak mereka kepada kebenaran sesuai dengan Sesuai dengan kemampuan yang Allah berikan kepada kepada kita Nah, Jadi di dalam ayat-ayat yang boleh sebutkan Di dalam apa yang tadi kita sebutkan Ini adalah dalil bahasanya Allah SWT memiliki al-Masy'ah Bahasanya Allah SWT memiliki kehendak Yang memiliki keinginan, memiliki kehendak Dan Masy'atullah ini mencatup segalanya Termasuk di dalam masalah hidayah Adalah dengan Masy'atullah ia ya, termasuk di dalam masalah kesesatan dengan masyiatullah. Adanya para nabi, ini dengan kehendak Allah. Adanya syaitan, ini juga dengan kehendak Allah. Adanya ketaatan, dengan kehendak Allah. Adanya kemaksiatan, ini juga dengan kehendak Allah Azza Wajalla. Ya masyiatullah, ini mencakup semuanya. Dan para ulama menjelaskan bahwasannya al-iradah. Al-iradah ini ada dua macam al irada ini ada dua macam Keinginan atau kehendak Allah Ini ada, ada dua macam Dan harus kita bedakan antara keduanya Yang pertama adalah irada Kauniyah Irada Kauniyah Apa yang dimaksud dengan uh, irada Kauniyah? Ini adalah kehendak Allah SWT Yang umum Yang berkaitan dengan takdirnya Yang berkaitan dengan Kauniyah, dengan takdirnya yang kehendak seperti ini, yang kehendak Allah yang kaunia, ini tidak harus dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Tidak harus dicintai oleh Allah Azza Wajalla. Allah swt. Misalnya, ia ya dengan iradah kaunianya, Allah menghendaki adanya kemaksiatan. Adanya kemaksiatan ini adalah dengan kehendak Allah, iaitu dengan kehendak Allah yang kaunia. Dan ini tidak tidak melazimkan bahasanya Allah mencintai kemaksiatan tersebut. Ya, tidak melazimkan bahasanya Allah mencintai kemaksiatan tersebut. Karena ini adalah iradah kauniyah. Iradah kauniyah ini berkaitan dengan takdir Allah dan para ulama menjelaskan iradah kauniyah ini tidak diharuskan dia dicintai dan diridai oleh Allah azza wajalla. Kemudian di sana yang kedua ada iradah syar'iyah. Ada irada syariah. Irada syariah ini adalah kehendak Allah. Irada Allah yang berkaitan dengan syariat, berkaitan dengan apa yang dicintai oleh Allah Swt. Misalnya, Allah Swt menghendaki Allah menginginkan keimanan dari manusia. Allah menghendaki keimanan manusia. Ketika datang kepada mereka Rasul. Ketika turun kepada mereka kita maka Allah menghendaki menginginkan supaya mereka apa? beriman. Ini adalah kehendak Allah, ini adalah irada Allah tetapi irada apa? syar'iyyah, yaitu Allah Yang dengan di dalam syariatnya Allah menginginkan keimanan manusia. Ya, dan para ulama menjelaskan irada syar'iyah ini tidak harus terjadi. Berbeda dengan irada kauniyah. Kalau iradah kauniyah ini pasti terjadi. innama amruhu idha arada syai'an an yakula lahu kun fayabuh. Sesungguhnya perkara Allah, perintah Allah apabila mengendaki sesuatu maka tinggal mengatakan kun maka terjadilah. Ini adalah iradah kauniyah. Ya tidak harus dicintai oleh Allah. Kalau Allah mengendaki sesuatu pasti akan terjadi. Maksudnya di sini adalah iradah Kauniah atau nama lainnya adalah al-masya. Adapun iradah syar'iyah maka tidak harus terjadi. Allah SWT menginginkan keimanan manusia, tetapi tidak semua manusia beriman. Allah senang dan rido apabila manusia semuanya bertobat kepada Allah Azza Wajalla, tetapi tidak semua orang bertobat. Allah senang dan rido dan ingin apabila manusia taat kepada Allah azza wajalla tetapi tidak semua manusia taat kepada Allah. Ini dinamakan dengan irada syar'iyah dan irada syar'iyah tidak harus terjadi. Jadi harus kita bedakan antara dua perkara ini, dua irada ini yaitu irada kauniyah dan irada syar'iyah. Karena sebagian tersesat karena dia tidak membedakan di antara dua irada ini. Jadi dia menganggap, misalnya Al Jabiriyah kelompok Al Jabiriyah menganggap bahasanya semua yang terjadi Ini pasti dicintai oleh Allah Azza wa Jal Ya sehingga ketika melihat maksiat Atau dia melakukan kemaksiatan Dia berzina, dia melakukan kesyirikan Menganggap bahasanya ini semua terjadi Karena dicintai oleh Allah Azza wa Jal Sehingga dia merasa tidak perlu mengikuti syariat, Tidak perlu mengikuti Al-Quran Tidak perlu mengikuti hadis. Ya membolehkan segala sesuatu Karena apa yang terjadi berarti itu dicintai oleh oleh Allah tidak membedakan antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Jadi karena itu adalah kita uh, uh, berikan catatan di sini kita harus bedakan antara dua iradah ini yaitu antara iradah kauniyah dengan iradah syar'iyah. Dan terkadang ada pada diri seseorang terkumpul antara dua iradah Allah azza wajalla. Terkumpul di dalam dirinya dua iradah Allah azza wajalla. Yaitu apa? Imannya orang yang beriman misalnya. Berimannya orang ya yang, ber, yang seseorang dia beriman. Maka terkumpul di dalam dirinya dua iradah. Iradah yang pertama, iradah kauniyah, yaitu Allah mentakdirkan dia menjadi orang yang beriman. Ini adalah iradah kauniyah. Kemudian yang kedua, ada iradah syar'iyah di sini. Karena memang Allah menciptakan keimanan seseorang. Ya sehingga seseorang apabila dia beriman, beriman kepada Allah, beriman kepada rasul dan dia melaksanakan seluruh rukun iman, maka dia telah terkumpul di dalam dirinya dua irada. Ya dua irada Allah Azza wa Jalla. Yang pertama Allah menginginkan dirinya yasra kauniyah yang menjadi orang yang beriman, demikian pula Allah yang menginginkan dirinya sebagai orang yang beriman secara syar'iyyah, secara syariat. Ya. Ini adalah penjelasan tentang masalah Dua iradah yang disebutkan oleh para ulama Dan uh, mungkin itu saja yang bisa kita sampaikan pada kesempatan kali ini uh, Yang kita sampaikan, yang kita bacakan tadi adalah Ayat-ayat uh, yang berkaitan dengan sifat Allah Yaitu al-iradah Demikian pula sifat Allah Al-Masyi'ah Dan uh, kita berharap semoga apa yang kita sampaikan ini bisa dipahami Dan bisa diapalkan dalam kehidupan kita sehari-hari Nah Sebelumnya mengambil uang dari istri simati untuk dibuat kenduri tahlil Sedang istrinya harus mengasuh anaknya yang masih kecil Dari mana dalil tahlil Nah, sebelumnya tentang masalah mengambil uang tanpa hak dari ahli waris ini tidak diperbolehkan Ya, yang namanya ahli waris, ia ya dia memiliki bagian tertentu dari orang yang diwarisi atau dari semaian. Dan kita harus berikan haknya tersebut kepada diri kita, tapi badinya, sebagaimana yang Allah ya atur, ya, sebagaimana yang Allah bagi di dalam Al-Quran. Tidak boleh seseorang mengambil bagian yang lain. Yang seorang saudara tidak boleh mengambil bagian saudarinya. Seorang ibu tidak boleh mengambil bagian dari anaknya Demikian pula seorang anak Tidak mengambil dari bagian ibunya atau bapaknya dan seterusnya Semua telah diberikan bagian oleh Allah Azza wa Jal Sehingga Allah mengambil tanpa hak Maka ini termasuk Ia memakan harta manusia tanpa hak Ia ya, memakan harta manusia dengan, dengan batil Dan ini merupakan kezoliman dan Rasulullah SAW mengatakan Al-dhulmu dulumatun yaum al-qiyamah Kehaliman itu adalah kegelapan-kegelapan di hari kiyamah Baik kehaliman itu dalam masalah harta Baik di dalam masalah fisik maupun dalam masalah kewormatan nah. Kemudian masalah tahlil Apakah ini ada dalilnya nah, Ini maksudnya adalah mengadakan acara Yang pada hari tertentu setelah kematian ya seseorang Yang pada hari ketiga ke hari ketujuh Hari yang ke-40 dan seterusnya Acara-acara yang demikian Yaitu dengan mengumpulkan manusia Kemudian memberi makan ya, kepada mereka Kemudian mengadakan acara doa bersama Atau mempelajar Quran bersama dan seterusnya Maka ini tidak ada lainnya dari Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Dan di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal banyak orang yang sangat dicintai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Meninggal Khadijah ketika beliau SAW masih hidup. Meninggal Hamzah, paman beliau ketika beliau masih hidup. Meninggal Zainab Ibn Jahash, istri beliau ketika beliau masih hidup. Meninggal tiga puteri beliau, yaitu Zainab Ruqayyah dan Ummu Qutun, ketika beliau SAW masih hidup. Demikian pula meninggal tiga putra beliau, Al-Qasim, Abdullah, demikian pula Ibrahim, Ya mereka bertiga meninggal ketika Rasulullah SAW masih masih hidup dan beliau sangat mencintai mereka tetapi kita tidak menemukan dalil yang bahasanya beliau SAW yang melakukan acara tertentu pada hari tertentu pada hari ketiga atau hari ketujuh atau hari yang setelahnya ini tidak dilakukan oleh Rasulullah SAW dan seandainya itu baik tentunya sudah beliau lakukan dan sudah beliau ajak dan dorong para sahabat atau para untuk melakukan yang demikian dan beliau pernah mengatakan woiul hadi hadiul Muhammadin shallallahu alaihi wasallam yang jadi sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi shallallahu alaihi wasallam bagaimana petunjuk Nabi ketika seorang ada seseorang meninggal dunia apa yang dilakukan oleh keluarganya yang beliau lakukan shallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah tentunya mengurus jenazahnya dian ya, memandikan sesuai dengan syariat, kemudian mengkafani sesuai dengan syariat, menyalatkan sesuai dengan syariat. Kemudian setelah itu disegerakan untuk dikuburkan. Dan dikuburkan dengan cara yang sesuai dengan syariat. Dikuburkan kemudian di eh, apa di, di di ditaruh di atas kuburannya, dia ya, ditinggikan tanah setinggi satu jengkal, kemudian ditaruh batu di arah kepalanya, kemudian setelah itu mendoakan dengan maghfira dan mendoakan supaya dia dikuatkan di dalam di dalam pertanyaan yaitu ketika dia ditanya oleh dua orang malaikat yang datang ketika setelah dia dikuburkan. Ya, kemudian setelah itu apabila ada tetangganya atau temannya yang ingin bertakziah maka silakan. Dan bertakziah tidak harus di rumahnya. Apabila seseorang bertemu dengan dia di kuburan misalnya kemudian dia Bertakziah dan mengucapkan Bila sungkawa Kemudian uh, menghibur dia Mendoakan kepada si Ma'id Maka ini sudah dinamakan dengan takziah Dan boleh seseorang datang ke rumahnya Untuk bertakziah ya Dengan maksud untuk mendoakan ya Demikian pula untuk menghiburnya Dan dengan membawa makanan misalnya Membawa makanan dan kita berikan kepada Keluarga si Ma'id Maka ini yang semua pernah dilakukan oleh Nabi SAW Ketika meninggal Ja'far bin, bin Abi Talib, ya maka beliau saw. Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan kepada para sahabat, isna'u li al Ja'far al Qa'han. Inilah kalian membuat makanan bagi keluarga Ja'far. Artinya yang membuat makanan bukan keluarga Mai, tapi yang membuat makanan adalah tetangganya, demikian pula orang-orang yang ada di sekitarnya. Kecuali apabila dalam satu keadaan. Ya maka seseorang boleh yang mengundang tetangganya Dia ya, untuk datang ke rumah misalnya Karena banyaknya makanan yang dibawa oleh para penakziah Banyak makanan kemudian takut uh, uh, apa mubazir misalnya Kemudian dia mengundang tetangganya untuk ikut makan tidak masalah Demikian pula apabila uh, seseorang menjamu orang yang bertakziah Datang tamu misalnya habis duhur Dia ingin bertakziah atau habis asal ingin bertakziah Kemudian kita hidangkan minuman sekedarnya Makanan sekedarnya maka ini tidak masalah. Adapun seseorang mengundang, ya secara sengaja pada hari tertentu, ya kemudian melakukan acara-acara tertentu, maka ini tidak ada dalilnya dari Rasulullah SAW. Nah. Minta penjelasan mengenai dalil tentang salat sunnah ifthar apabila mau melakukan umrah maupun haji, apakah ada dasarnya dari Al-Quran atau hadis? Nah, tidak ada di sana sholat sunnah ihram secara khusus Artinya tidak ada dalil bahwa orang yang ikhram disunnahkan untuk melakukan sholat dua rekaat Yang dinamakan dengan sholat sunnah ihram. Tidak ada di sana dalil khusus tentang uh, kamar seperti ini Allahumma washallallam. Ketika Efram adalah melakukan niat setelah solat. Melakukan niat setelah solat. Karena dahulu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika Haji Wada' beliau melakukan niatnya setelah solat zuhur Artinya beliau sampai ke mikat itu kebiar Ali atau terdulul Khalifa. Saat itu dalam iaitu pada saat zuhur uh, sudah masuk waktu zuhur Apa yang beliau lakukan? Beliau sholat duhur terlebih dahulu baru melakukan niat Dan para ulama menjelaskan ini menunjukkan bahasanya Sunnahnya yang dianjurkan adalah kita melakukan niat setelah apa? Setelah sholat Sholatnya apa? Sholatnya apa sahaja? Kalau kita sampai di sana pas asar misalnya Maka kita sholat asar terlebih dahulu baru setelah itu melakukan niat Kalau di sana pas subuh Maka kita sholat subuh terlebih dahulu baru setelah itu melakukan niat jadi sunnahnya melakukan ihram yaitu melakukan niat setelah wak, setelah solat. Anda pun menjadikan di sana solat khusus yang dinamakan dengan solat sunnah ihram. Seseorang solat dua rakaat yang dinamakan dengan solat sunnah ihram maka ini tidak ada dalilnya Allah Taala Akmal. Nah. Seorang wanita atau suara wanita di speaker bertadarus atau melantunkan pujian sebelum solat. Seorang Muslim adalah dia menjaga suaranya karena suara dia adalah aurat Apabila ditakutkan terjadi fitnah dengan suaranya yang indah Maka yang demikian adalah e, di, dihindari dan dilarang ya. Dan tidaklah dia melakukan sesuatu yang disyariatkan Apabila dia sholat di masjid bersama laki-laki Maka yang pertama dia datang ke masjid ya, tanpa memakai wangi-wangian Kemudian juga menjaga auratnya Demikian pula uh, sunnahnya adalah mencari soft yang paling akhir dan sebagai back soft bagi wanita adalah yang paling akhir. Kemudian ketika sudah dikumandangkan adan maka dia uh, mendengarkan adan. Nya setelah adan kemudian dia solat kembali atau kalau memang di sana ada kembali. Kemudian menunggu iman sambil berzikir atau berdoa kepada Allah. Karena berdoa antara adan dan iqamah adalah doa yang mustajab. Adapun melantunkan puji-pujian maka ini tidak ada dalilnya ya yang yang disunahkan adalah kita yang menunggu imam datang sambil kita isi dengan dikir ya kita isi dengan doa ya e, kalau ingin membaca al-quran maka membaca al-quran dengan e, pribadi artinya secara sir ya dan tidak harus dia mengeraskan suaranya cukup dia e, membaca al-quran dengan sir dengan pelan-pelan tanpa diperdengarkan kepada yang lain hukum merokok apakah haram atau makruh Fukum rokok adalah diharamkan. Allah SWT wa mengatakan: "Wala tulkub aidikum ilah tahduga". Janganlah kalian membinasakan atau menjerumuskan diri kalian di dalam kebinasaan. Dan orang yang uh, uh, merokok maka dia telah membinasakan dirinya dengan pelan-pelan. Karena yang namanya rokok jelas merusak kesehatan. Nah, dan ini uh, bukan suatu yang samar bagi kita semua bahasanya rokok ini merusak kesehatan. Demikian pula Rasulullah SAW mengatakan لا نورا ولا برا Tidak boleh kita memudarati diri sendiri dan tidak boleh kita memudarati orang lain dan meraka' selain memudarati diri sendiri, kita memudarati orang lain. Maka sebagian menjelaskan, mudarat yang menimpa orang lain, ini lebih besar daripada mudarat yang menimpa perakok itu sendiri perakok yang pasif, lebih termudarati daripada perakok yang yang aktif, karena yang aktif ada filternya. Adapun yang ada di sekitar dia menghirup ia ya asap tersebut tanpa ada tanpa ada filternya. Demikian pula Allah SWT mengatakan: "Wala tabdhir tabdhirah, inna tabdhirina kano ikhwana shayyati". Janganlah engkau e, berbuat boros. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat boros maka dia adalah saudara dari syaitan. Dan orang yang Melakukan perbuatan ini yaitu merokok, maka dia telah uh, termasuk orang yang mubazir, yang membuang harta, ya uh, mubazir, memboroskan hartanya, karena dia melakukan itu semua di, di dalam sesuatu yang tidak bermanfaat, bahkan memberikan mudarat bagi dirinya. Demikian pula di dalam hadis yang lain, yang Rasulullah SAW menyebutkan di antara perkara yang tidak Allah ridhoi adalah itu akhirnya adalah menyanyiakan harta. Seorang sudah bekerja keras, yang berusaha, yang mendapatkan harta yang halal, kemudian dia sia-siakan harta tersebut. Digunakan tidak pada, tidak sebagaimana mestinya. Maka ini termasuk idratul mar. Ini termasuk menyanyiakan harta. Dan juga dalil-dalil yang lain, dan pendapat uh, yang lebih kuat di dalam masalah ini, bahasanya raka ini hukumnya adalah haram. Oleh kerana itu seorang muslim apabila, dia diberikan ujian oleh Allah yang masih kecanduan dengan penyakit seperti ini maka adalah dia segera bertobat kepada Allah Swt dan beristighfar yang memohon kepada Allah pertolongan di dalam taubatnya. Karena tidak mungkin kita melakukan ketaatan dan tidak mungkin kita bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan pertolongan dari Allah Azza Wajalla. Apabila seseorang memiliki azam dan tekad yang kuat. Kemudian memohon kepada Allah dengan sesungguhnya, sesungguh ya Allah memohon pertolongan kepada Allah supaya dimudahkan untuk meninggalkan kemaksiatan. Niscaya Allah Sinaratara akan menolongnya. Niscaya Allah akan memudahkan dia. Mungkin sulit bagi sebagian orang, tapi kalau Allah menghendaki kemudahan bagi seseorang meninggalkan kemaksiatan, maka tidak ada yang tidak ada yang sulit bagi Allah. Azza wa nah. Imam solat di masjid Nabawi di mana? Tentunya di paling depan, ya di paling depan. Jadi ya, setelah shop yang pertama. Kalau kita masuk di Babus Salam yang, bab, yang pintu yang nomor satu, kemudian kita menuju ke makam Nabi SAW, maka di sebelah kanan kita itu adalah uh, dua atau tiga shop yang pertama. Nah, setelah shop yang pertama, maka di sana ada tempat imam, ada mekrab bagi imam. Nah. Wallahu ta'ala alam, Wabillahi billahi taufiq wa lidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.